Escoita siempre en Galicia, todos los sábados de 6 a 8 dos será. Todos los desastres de seis a ocho de la tarde, Escolta siempre en Galicia. Información, novidades música galega, entrevistas, colaboración, participación dos los premios y muchas cosas máis Con Armando Fernández y Xulio Couchil. que temos xa outro lado do fio telefónico o noso visitante é grande admirador de recunchos galegos, verdad? Joan Arca da Vella, moi boa tarde Boas tardes boa tarde. Vox si sí que valedes moito que en difundir aí a través das, das ondas o... Oh, oh, oh, oh as dosas cousas é o patrimonio. Os recunchos galegos coñécelos ti moi ben. A parte de que os reconhecen moi ben, tamén buscas documentación e sempre aportas moitísimas cousas. Eu e outro día estive mirando... Bueno, quedamos xa outro día falar nun momento cando teñe xa vagar pois, da... daquela explotación do Bolframio que tanto lle deu que... Bueno, eh, en, en Galicia tivo moitísimos lugares onde se explotaba esa... Había minas, precisamente, de Bolframio, non? Oi, eh, mira... Eh, bueno, a mí me gusta aí porque son lugares que sempre cañon o seu encanto, non? Comentaba outro día, moitísimas destas que, mm. que contas a, a, a, a en frente. Eh, a Coba da Moura, a Coba da Moura... Mas eh, pues, a Coba da Moura resulta que a Coba da Moura é unha pequena mina, unha galería, verdad... No que parece ser que os romanos es, es sacaron ouro ou incritaron sacar ouro, eh, creo que sacaron bastante, de feito todo é conocido pois, pois, aunque non son galegas que están aí na raya por pois, sa cantidad brutal de ouro que sacaron das médulas Si, sí, o sea, pero eh, eh, escute, perdona que se interrumpa o Joan, pero a cova da Moura hai moitas en Galicia, non é solamente claro, un é claro, verdad? É o claro, que querías ti non? Claro, este este hai moitas porque na nosa cultura, na nosa mitología existían os mouros con seres con poderes máxicos que Ajá, serían claro. eh, cubrinte de ouro, cubrinte de riquezas, sí, sí, entón, sí. eh, eh, lógicamente, pues, sabes como é eh, Galicia, eu eh, creo que en todo sitio se si, cada pobo que o súa o seu santa, o súa santa, a, a súa lenda, eh, eh, se te posa a, a, a recopilar todas esas, por pues, resulta que todas son a mesma pero o curioso é que neste país facemos a propia, é decir, <risa> eh, sí, sí. eh, é miña, si, sí. sí. esta esa é nosa, non é, o sea, os din que é súa arixinal é a miña, a do, a do meu pobo. Claro, e os no, de nós dicen eh, que tamén, si, sí, si. Sí. Existe existe unha cantiga eh, eh, que seguro que vos que ascoltaches, si son unha canción popular que eh, ca, eh Eh, bueno, hombre, ay, Dios mío ¿Qué lo que sale? Eh, de un, eh, seguro, a ver, ¿Cuánto voy mal? Vale? Una lancha de maripinco De, de carvallo ¿sí? eh, sí. Efectivamente eh, eh, En esa cantiga serán los nombres sí. De esos mariñeros sí, Que sí, sí, supuestamente sí. Robaron un rodaballo ¿no? sí. Sí. Bueno, pues ese, Esa cantiga Fala de unos motes, de unos personajes Tiro, en torno de, de, Marín, de Marín, de Cantuarea, sí. No? Sí, sí. pero resulta que se fixe tan popular que noutros sitios de, da, da costa galega ese fai dela, esa cantiga, cada vez se obtuvo un, un autor, uns autores que era unha comparsa que salía no entro. No? Sí, sí, sí, é sí. continuando co esto. Bueno, pues, nas minas... Eh, Mm. E eh, eh, que ou unha minería importante tanto xa no imperio romano aí? No oh, eh, sí. eh, eh, que non podeu falarr de, de Monte Curdo, verdá? Ei. Sí, sí, sí. Eh, que os romanos para sacar o ouro foron capas hasta de desviar o río domingogo mil ló aí. No río Sil, o río Sil sí, sí, mudaron de. De, de, sí, sí. de Galerías ó sea canaleais de máis de 10 ló mm -hmm. ah, para agua para o que era minería aquela de derribar o monte, ¿no? sí, sí, sí. en latín creo que eran derribo o que partían eran reventadas montañas, lógicamente eran montañas de un material máis frágil, as de canito creo que pouco lle faría, sí. pero determinados materiales coa presión da auga eran capaces de derribar as extra, ¿eh? os sí. minerales que tiñan sí. o, un, un gran valor. Falaxe de... Falache de, de, de de derribar o moleto pero de canalización pero vin na tua página un, unha canalización que fixeron os romanos tamén a Antiga, ali cerca da de Acevedo del río en Celanova na parte Au, de arriba o si, sea, sí, ahora que hai varias, varias desas o que? No. Okay, acuedutos no? no, sí, sí, claro, porque, porque había que levar agua a agua de regar Ese, agua, eh, o o vai por lamo, o vai costa vai, so para riba nunca sube, para claro, claro, claro, pero digo ah, digo ah, quería ah, quería de que que esa esa empregaba a miña avoa que en paz descanse precisamente para a levada, para a auga da levada, sí, sí, sí, sí. sí, a levada que con verdaderas obras de ingeniería, sí. de, de verdade, é o coñecemento popular, se sí. cala pe xa falamos do que é a sostibilidade ou non sei que, eu es que, digo, verdade, no... xente con con poucos coñecementos Eh, académicos, podían ser oficiales, a manía que tiñen de transportar auga eh, de salvar eh, de presión se volve, o sea, coa coeduto de Segovia en pequeno en pequeno, hai por todos os lugares de, de do mundo e eh, eh, eh, por suposto en Galicia, por máis razón, porque a nosa montaña, eh, o noso territorio ten unha orografía moito máis eh, aguda que, que no outro lado Pero o outro, outro día comentábamos día que un dos grandes da, da minería reciente, porque isto está documentado, foi a fiebre do Molfran. Sí. O Molfran, pues, creo que todo o mundo sabe, bueno, todo o mundo sabe ou non, é, é un mineral que ten un valor imenso cando hai guerra. Claro, claro. Sí, ese... Non se si usa. Vos a menos, se si usa se pos filamentos, das bombillas para esas incandescencias, entón se usa ese mineral. Pero, mm. lógicamente, eh, son explotacións eh, que hai países que, por exemplo, na zona de, de, de China hai bastante llantimientos, mm. pero non, non é un mineral fácil de atopar. Claro. E aceite, eh, onde, na península ibérica, en España, onde temos malo frané, Eh, Galicia e Norte de Portugal. Mm. Eh, claro, que pasou? Que durante a Guerra Mundial facía falta volta, porque había que facer moitos a característica de que O, o punto de fundición é eh, de cerca a 4.000 grados. Lógicamente, era un mineral moi preciado para pa facer aleacións co ferro, eh, e facer blindajes, facer proietins perforantes. E, mm -hmm. E, lógicamente, había que abastecer. Claro. y había un ejército nazi que necesitaba de iso. Claro, claro, claro. ¿Eh? Entón, porque había que, que manter esa guerra. Mm. Lógicamente, hai que comprar Wolfram, Galicia empezou a producir Wolfram, o precio era de risa, non daba nin papajaos xornales, pero da noite para a en un período de tres, cuatro anos, pasou de valer mos o caso a cinco pesetas ou, ou a 500 pesetas toneladas uh, uh, uh. non te pode as tins pero aunque parezcan as fondosas e eh, dan eh, eh, eh, acercarse multas realidade a valer máis de 10 mil pesetas tonelada. Carai, carai. estamos falando dos anos do ano eh, 30, de, 30, de, 30 no, tantos, de 40 sí. en plena e época dura, de fame e necesidade en España é máis no rural, profundo. Claro, claro, claro. Que ocorre? Resulta que chega ese fenómeno de e que se empeza a sacar bolza, que se saca bolza de gente que incluso chegou a derribar construcións, casas ¿Mm? por cabía eh, nas pedras que da construción moito velfran para vender o mineral porque era o o, o era tan asombroso, ¿verdad? Que que que era rentable, vou poder facer unha casa nova. Eh uh -huh. de, de outro mineral. Hasta tal punto incluso que se lle de plantar leiras. A min me comentaba unha unha señora granid moi maior que nas fincas peneiraban eh, coa batea, con auga, a auga das fincas eh, uh -huh. para eh, sacar e se en polvo é eh, eh, polo prezo que tiña. O sea, fijarse o, o, o, o valor, o movimiento económico que generou. Chegaron a traballar, dite, oficialmente fixease un censo que decían que chegaron a traballar na minería nese momento, nese período de tempo pequeno en torno a 20.000 galegos. galegos É galegos moitos de maneira oficial en esas minas e outros no extraterro claro, claro non ocorría que chegaba unha compañía normalmente eran compañías estrangeiras porque estaba detrás o gobierno alemán si, sí, claro os nazis e entonces pero esa montaña aquí non éles nadie podía ir pero como había mineral e o pece é tan desbordante se si iba a roubar a montaña a sacar cachos de, de mineral porque levar o bolsillo cheo un kilo de mineral era moito dinero había ay. cultivos deces que decían eh, que ganaban hasta 5.000 pesetas no día no había orero en España en aquella época que ganara eso Carai, 5 mil pesetas daquela era casi a la entrada dun piso hombre, fíjate, fíjate que no poblado minero do Fontao Hmm. en Nueveza, llegaba a haber tres salas de cine y se proyectaban las mismas películas al mismo tiempo que se estrenaban las grandes ciudades de España, de Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Chavit. Dígame, yeah. <risa> que es curioso. Eh, eh, algún que puede parecer sorprendente, pero hay bastante literatura escrita, hmm. eh, documentales de, de, de ver, como foi o fenómeno hasta tal punto que algún dice que había máis agentes das potencias hmm. espionaje agentes nestes que se dedicaban a vigilar eh, porque claro, nente superan os alemán que tiñan eh, suministro de bolstra, lógicamente a guerra non, non iba a pagar uh -huh. entonces había que, que ter eh, poseer ese suministro contigo es que fatían como no había manera de claro, el gobierno, el régimen mandaba, porque había que pagar ayuda militar hmm. que nos prepara durante la guerra civil que fatían los ingleses los sí. franceses los eh, aliados se acudían y decían bueno, a ¿cómo pasan o alemanes? poníamos a ver el opice sea, intentar reventar el mercado. Claro, claro, para non... no bueno. para, para reventar económicamente es alemán. Hombre, claro, sí, sí, sí, sí. tema que se no fuera Polovolfa de esta zona de España, la Guerra Mundial hubiera durado en torno a un año y medio ven? Mm -hmm. claro, como tuve A suministro esto facía dos indios non me enteraba la mala bolsa o compraba con bolsa o cargaba non barco e dicen, dicen que o tiraban na ría de Vigo xa ¿verdad? porque eles non querían non necesitaban o mineral necesitaban cosas alemánas non, non tiveran claro, mineral claro. a única maneira era por carabais, sobre estas minas de bolsa e sobre todo eso, había un control da guardia civil edo, da inteligencia nazi Claro fuerte claro, claro, claro. incluso os furtivos que sabían que era para, para o extraperlo os que iban, furtivos que non traballaban legales nunha a mina uh -huh. empleado, sabían que é eh, eh, algo eh, o sea, podemos ver eh, calquera que vai aí á redes so, eh, sociais que deixa eh, o Fontao ou unha que foi moi famosa que está aí na raya entre o e Galicia en apenas, en apenas dorseo, mm. eh, que apenas oceo eh que eran complejos mineros que alguns decían, decían que o que se empleou o que se empleou para a construción desses lavaderos, de ser infraestructura minera equivalía, o sabe, porque estaban notados a última tecnología había que en mineral a mm. a o futuro. Eh, claro. que Foro un inversión da época de en torno a 100 millóns de pesetas. Jolín. Cantidades astronómicas. Pues, astronómicas, claro, claro. Claro, pero o tema era mantener esa guerra, eh, o sea, manter a guerra viva. Mantener a guerra viva porque os panzer alemánes, creo que era por pues, parte que pillan unha carcasa bastante bombilla e eh, os eh, pues, proietiles que se confeccionaban con, con este mineral aumentaban a resistencia do blindaje e a construcción de proyectinos para ter ter maior capacidade de perforación, non? Claro, claro. É, é, é algo realmente Sí, sí, e e o redor do volfrámio por moitísima xente se fixo millonaria ou fixo... Pero... e outros sí. o, aproveitaban os, para poder subsistir o, o, tamén. O, o, o, os escaperlistas e os intermediarios e algún ministro do réxime. Claro Con os testaferros desas empresas alemanas pro co-réxime non apoyaba abertamente os alemáns. Claro, claro, sí, sí. Pero salve máis que te faltia falta iso. Cogía montaba unha empresa das que suponho que son as que chamaves nos celidarios empresas eh, Pantalla Fantasma, sí, sí, sí, sí. Entón ponían eh, ahí a un tal pero os dueños a que ponía o, o capital inicial eran os os, os alemánes Entón, bueno eh, eh, os alemánes, lógicamente foi brutal porque había, imagínate, comentaba alguns testigos, tamén hai moitos documentados do que a xente se pode ilustrar, mm. algú nunca tuvo uns zapatos. Mm, mm, e, o que ganaba, marchaba a capital mm, mm. e compraba dos traxes, un abrigo, unha lavadina mm. e os zapatos co xornal unha semana. Xa te digo, sí, sí, unha cosa patatante, sí, sí, sí, algo impensado. Foi unha riqueza, claro, que non deixou so, dei so as moedas, claro, no crecimiento aquel económico importante, verdad, pero eh, durou moi pouquinhos anos, porque mozano agora o hai. Mm. Lóxicamente non se está explotando nin ten eses pedios, e ojalá non nos teña, porque desgraciadamente este mineral cando sube, e mm. cando hai dolor, sofrimiento, e morte, non? Entón mellor... Entonces... Melhor que Por mellor que, eh, que continuei abandonado, non, que esas covas <risa> bueno. que queden aí abandonadas de momento. Sí. Bueno, si sí, que ocupan por filamento, están en plan das tamas brocas estas de alta calidad, que teñen a capacidade de perforación, que pasas as cousas que en ple, non? Pero para que Para que teña precios, son boas, é mellor que, no, sí, que sí. non. non É o mesmo que a droga. Hai algunhas drogas que son imprescindibles e son boas, que axudan a, a parar o a dolor, a dor, non? O, Pero outras... Algo así. E despois, cuidado, caía día verdaderas guerras hmm. de... Cando se transportaba e de todos é salido, por exemplo, o cargadero de rande, que é unha estrutura de acero que ainda se conserva hoxe, verdad? Sí, sí, sí, sí. Todos o conocemos, ou creo que o que vai a ría de Ivo, de baixo do puente de rande, hai unha estrutura de acero que entre si o mar, que aí ese cargadero era o cargador, era, sí. E era, época, estaba traballando o 100% cargando mineral. De, de, de todas as explotacións de... Porque claro, Alemania que daba a través de España era complicado porque nuestro después había que ir a Francia ¿eh? entonces era complicado y sobre todo porque además durante un tiempo a guerrilla intentaba atacar esos transportes de bolsa para uh -huh. destruirlos e intentar dañar el régimen eh, o, o, o, o fascismo claro. y por otra parte también estábamos que intentaban roubar claro. los, los, los transportes Sí, sí, sí. había unha améndota que comentan alá en un buebo de do viezo que había unha subida dos camións esos se metían sapos sacos, ¿no? sacos e os camións nesa subida tenían que atravesar unha pequena aldea mm. e, e, e claro os camións da época iban moi a Molino, porque era unha pendiente moi aguda claro, claro. entonces había un veciño que desde a ventana Iba roubando a fur saco, nesse de por caso. Que <risa> se explicava, homem, es tipo não vai à mina, não no vai a extraperlo, como está tantos sacos. Por su tipo único que fazia esperar que caía a subida pela Por la, por la por donde el, estaba por, por la calle eh eh eh, eh pues con un con útiles o intentar sacar un saco, ¿verdad? Eh, eh imagínate un saco de 20, 40 kilos de de de Eh, entonces é algo algo que vamos encontrar en Galicia, moitas zonas de Galicia porque se, casi se deixa con un, sí, sí, un sí. perso naquel momento, ¿no? claro, claro, claro, A verdade é es que bueno, a, a, hubo moitas moitas minas en Galicia con respecto de, de, de explotación precisamente desas, de ¿no? na zona, zona de Prio por aí de, de, de minería de, de minería de e houve tamén houve moito sí, sí, sí. e isto é bueno na, na documentación que eu mirara iso outro día cando este, falamos contigo sei que en todo Galicia había máis de 50 en, en, en... explotacións espa... grandes sí. e, pero despois había as explotacións domésticas porque ti non podías meter no mercado o produto que non estaba legalizado, Eu non podía venderle se non tiñou unha explotación minera ah, claro. pero, claro se non hai a Guardia Civil houve morte, ser eh? a vigilancia de, de, das concesións vivir a Guardia Civil a, a tiros a espantar os furtivos que había claro. da, da, da montaña e se pagou coa vida moita xente eh, morreu por sí, sí, sí. este tema, non? Sí, sí. A roubar, eu non entendo roubar. Eu creo que era a necesidade sí, e eh, eh, eh, se alguén especulou ou que non especulou foi o problema que, que, que bueno, eu eh, eh, xa contaba, por exemplo, na terra do Beza hmm. eh, que era tal a cantidade de xente que había que moita xente que tiña casas, cortes da vaca, todo, vendeu as vacas Claro. para alquilar a corte para hacer especie de barracón que dormía toda esa gente que viña e incluso decían que era la peseta a noio era un negocio en aquel momento, claro, claro era un negocio <ríe> Escoita unha cousa, eu eu eu vou ir a, Mina das Sombras que que che comentáron uh. outro día, aquela dele, dele, do, do xurés, do, de do Churiz, pois aínda hoxe ten moitísimas visitas e parece ser que hai moitísima xente que interesada, sí. moitos portugueses achegan precisamente alí a é, é só Que che que vai unha ralla. Si. Sí. Está inteireito de portugueses, pero aí a raya, nada, dunha parada de Pedro unha carreira de nada de un, de un país a outro, e ¿no? uh -huh. solamente para as dimensións dos complexos mineros que eran, que uh -huh. ponen no Google+, mina da Sol. E se ve desde os ainda, setenta anos despois, eh, a, a infraestructura que era, era Caramba. algo brutal, porque e eh, eh, eh, había que ter os seus embalses de agua para para pero para, para, de agua, para ah, os lavaderos sí, e de sí. cuidado uh -huh. cuidado eh, que era eh no era tanto mineralos, en un que era o valor que tiña estaba era, se cuncia popularmente como ouro negro. Sí, sí, ouro negro, sí, sí, acordo me lingling algo de eso. Bueno, pois pues eso fantástico, unha cousa que que comprender que un, que además curiosa, curiosa dos países. Dos países, escoita, o que hai que volver a, a, a documentar é que, te, que, te, que que tamén nos tens que falar é precisamente de, dos acueductos que atopaches en Galicia. E ese que, ese que vin eu elí precisamente en en, en del Río, elí cerca de perto de Zelanova, ese eu párceme extraordinario porque sin, sin ter ningún tipo de maquinaria Iba a auga de un sitio determinado ata unha zona bueno, fantástica, non percorrendo moitísimos quilómetros. falamos, falamos das levadas tamén sí. o sistema de reganío, calía, sí. cuidado. Pero eh, eh, sin intercoñecementos non. Hombre, claro. Recederme o eh... tiempo e pensar na necesidade. Oxe é moi cómodo. Xa, que... cando vai costa arriba, non pasa nada. Vamos, compramos unha bomba, enchufamos e vai para arriba. Para exacto, exacto. Pero... É o que dicía, que é... non había máquinas daquela. É dicir, claro, os enxeñeros... O que era abastecer a unha donde e vencerá os altos e os baixos, mm. e, e eran un, un verdadeiro conhecimento. Iso dá para a coedultos eh, eh, pois deses, temos en Galicia, sí. amigo, hoxe moitos desaparecidos, as levadas de regadío, que eran quilométricas, non ah. desaparecidas, porque o bueno, seto primario xa non, Ya no funciona, ¿no? Entonces a nadie va a regar las leyes, ¿no? O sea... Carlos estaba por no otro no día, ¿no? Sí. se me se me estarlo, é... É que es que a mí me me fantástico que que convencional es porque además facías unhas fotos con respecto a ese a, a, a ese acueducto que había na, na parte de arriba. E fíxome gracia que, bueno, porque eu decativo, ya che digo, ali unha casa da miña avoa que en paz descanse, pois empregabas eso e, e é que é que fora precisamente parte dela, que fóra un acueducto para mí Bueno, fixo-se moi agradable, de verdade, que eu non sabía que aquilo era parte dun o sea, que, que era acueducto un resto romano, vamos Sí si, sí, si, sí, no, no de, de so, o, o, o, o que dizía, eso, eso falaba máis veces é que esas cousas que non estén postas en valor aunque quede un pequeno vesticio do que foi, no que non estén postas en valor ou que ou que a veces non hai un libro de, de texto que fale de de, de de cosas que as vemos tan sinceras, no? Si, mm. si, sí, sí, pero... O, o mismo ocurre coas levadas que para para abastecer de auga. os muños que había alguna que era de kilómetros o sea, para ter un muño donde non había agua o sea, donde non había un río, donde non había... Claro, claro, claro, claro, claro Bueno, bueno, o que pois... falaremos veramente, o permitas, eh, eu, do que sei, que non é moito, pero, bueno, do que vi, do que bin, conto. Vale, pois, quedamos quedamos neso, quedamos en, en que me contes, a ver, os, eh, eses acueductos que atopaches y eses onde se poden ver, porque toda, todo o mundo non sabe exactamente, e ti atopaxelos e, e telos, eh, eh, te te, te cando menos, fotografiados. E algúnas veces faz un vídeo para, para, para facer información. verdade A algúnas. Por veña. Quedamos Venga. así, Joan. A mandar cando gustedes. Veña. Agradecerche moitísimo a túa participación. Eh, hasta outro momento. Grazas. Grazas. Boa, Boa tarde. Vamos a despedir a Joan. Despois desta de conversa extraordinaria falando das minas de Wolfram na época... Es esa en una época de guerra de, de Segunda Guerra Mundial. Peña, vamos a la El entorno, la ciudad. El paso de los años, la edad. El retorno de los pájaros. Los resturnados, los sacados. El empeño de ser más O de da por vida a ansiedade O deseo de acabar Con los gases que nos matan O suicidio de un mortal Que muere por hacerse imortal O fanático que ve Su vida agitando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 Cosas que matan Cosas que hacen Cosas que tratan de hacernos cambiar Cosas que sanan Como tu mirada La desidia, la maldad La impotencia e confusión que se guardan te acompañan cada día las promesas que se van mejor no fuesen nunca prometidas los vinos el champán los licores de aguas prohibidas 104.5